Čeli ste tu niekde vlka? No však ja si ho nájdem a riadne mu to vytmavým mrcha. Určite sa zasa niekde ľutuje a niekomu sa žaluje. Od toho nepodarného gazdovania zlíško už ani nič nerobí, lež skúči a zavíja. Ja, Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ale o to mi nejde. Nech si vie, nech si líšku ohovára, lenže na mňa si dovoľovať nebude. Pred chvíľou som stretla zajaca avraj. Na vlastné uži som to počul, straka. Vlh žaloval medveďovi, že si zlodejka a klamárka, že si sa spriahla s líškou, aby ste ho ovšetko obrali. Klamár! Teda, myslím, vlka nezajaca, je to klamára nevďačník, Vedia ja jediná som mu chcela pomôcť, zadarmo som mu dobre rady dávala, keby nebol taký tuk. Mm -hmm. ah, to tu je. je, baba klavárska. Mm -hmm. hej, vlčisko! Tak ja som podľa teba potvora až peklantka? Ha? Že ťa papule nebolí? Ty, ty, ty, ty, ty, ty. Uh, stráka to si ty? Hm. Veď ja som to tak nemyslel, ja som len myslel, ty? že... A myslel? Uh, a čo? Veď to ty si mi poradila, aby som gazdoval z líškou. Taká falošnica, braj. Naše pole, naša úroda a všetko dobré zostalo jej. No, to je tvoj problém, že ste sa zle podelili. Mal si sa s ňou lepšie dohodnúť? Alebo si si to mal zariadiť tak, aby ste sa vôbec nemuseli deliť? Ako nemuseli? Napríklad, keby ste boli manželia, mali by ste všetko spoločné. Ako manželia? No, keby si sa bol s najprv oženil. Ako? Ako, ako, no normálne. Normálne by si šiel na pitačky. Mm. normálne by bola svadba a potom, čo je moje, to je aj tvoje. Mm. Čo je moje a tvoje? Nie moje a tvoje, ale to, čo je tvoje, by bolo aj tvojej ženy. A čo mm. je tvojej ženy, by patrilo aj tebe. E, e, nemám ženu. Ale mal by si Líšku Aha. a Líška sa má dobré. Každý deň uloví zajačíka alebo prepelicu? Zajacíka? Prepelicu? Mňam. Oh, a s tým zajacím alebo prepelicou by sa ako správna manželka s tebou musela podeliť? Oh, musela? Tak to chcem. Tak ju popítaj o labku. Nechcem jej labku. A ah, to sa ale tak hovorí, Titok. Uh, aha pôjdeš za líškou a spýtaš sa jej, či sa... nechce ženiť? Či sa za teba nevydá. No a potom... A potom budú prepelice a zajačice a... Už mežíva. Vlk Hneď utekal za Líškou šibalkou a na celý les vyrevoval. Uh, líška, chcem tvoju labu. Uh, uh. Uh, vok, júj, nemala som ho pri tom podnikaní za nos vodiť. Veď mi teraz všetky labky odhrizne. Uh. Vyplašená Líška sa schovala hlboko do brloha. A bolo po pýtačkách. Ale potom, potom zo susedného brloha vyliezol liš jak Ríško. Čo je, Vlčko? Prečo tu skučíš? Musím sa oženiť s Líškou šibálkou. Oženiť? Musíš? Čo si si to ty tlk zase vymyslel? No, keď musíš... Tak sa mm, Ale ona sa predo mnou schováva. Nemohol by si ty? Veď vie. Hádam, či ju mám ísť vypýtať? To ju radšej požiadam o lapku sám. Nie, nie, vypýtať. Len sa opýtať. Opýtať, čo mám urobiť, aby sa za mňa vydala. No, keby som sa ja chcel ženiť, doniesol by som neveste nejaký darček. Mm -hmm. Aký? Mohol by si, mohol by si napríklad zohnať jedlo na svadobnú hostinu. Uh, aké jedlo? Vedlíška, jedlo má? Zajace, prepevice... To možno uh, má, ale takou peknou, vykrmenou sliepočkou by určite ani ona nepohrdla. Uh, sliepočka, vykrmená, že v noci do dediny... Do dediny? Ale nie celkom do dediny. Stačí len na kraj. A hneď v prvom dvore majú plný kurín sliepok. Vlezieš dnu, jednu schmatneš. Aha. Len musíš rýchlo, aby nezačali veľmi krákoriť, lebo príde gazda. A chytí ma. A nechytí, keď sa nedáš. Musíš sa zatajiť. Zatajiť, zatajiť, zatajiť. Musíš zataiť. byť nenápadný. Padný. Gazda nesmie zistiť, že je v kuríne okrem sliepok ešte niekto iný. Neboj sa, ja to tak robím vždy. Pritajím sa a keď sa gazda vráti do domu, jedna sliepka je moja. Alebo aj dve. Dve? Dve sliepky. To by bola. No, Tak to teda skúsim. Tmelo už bol vlk v dedine Do dvora sa dostal ľahko Lenže do kurína Kým sa pretlačil Cezúské okienko Narobil taký buchot Že zobudil nie len sliepky Ale aj gazdu ale toto veru nie je hlíška, to bude načo väčšie Hej, kto tam? Hoho, ho, ho. kto je v mojom kuríne? Ozvi lebo pôjdem dnu Musím sa zatajiť, musím byť náprny No tak, kto je tam? Len, len, len Čože? tu len my, papapá, pa, šliepky. Sliepky? No tak vy, sliepky! Hýbajte von, nech si vás porátám! A bolo zle. Vluxa síce tváril úplně jako sliepka. Pepepepe, ja som malá sliepočka, znesiem štyri vajíčka. Ty Ale vajíčka. okolo gazdu sa tak ľahko ja neprešmikol. Ja jeho palica, ja muskožucha, všetky bochy ihly povyháňala. Štyri vajíčka, ja ti dám! sa vlkovi konečne podarilo utiecť, bežal hneď dole za lišiakom a všetko mu správal. A tak dobre som sa zatajil. <ture> <ture> <ture> Ale vlčko, zatajiť sa znamená čúšať a nie tváriť sa, že si... Sliepka? A čo teraz bude s tou svadobnou hosťinou? Neboj sa, vymyslíme niečo iné. Už viem, keď nedonesieš na svadbu jedlo, musíš zohnať aspoň niečo na pitie. Čo, čo, čo, čo? čo? Donesieš vodu zo studničky aj, Prosím ťa, kto by už na svadbe pil vodu To musí byť niečo lepšie Napríklad, napríklad smotana To by bola pochúťka pre nevestičku líštičku Ale ja už do dediny nejdem Neboj sa, neboj sa, pôjdeme tam spolu Dobrú smotánku by som si aj jadal tak sa v noci vlk zase zakrádal do dediny, tentoraz spolu s lišiakom. Vliezli do najbližšej pivnice a hneď zbadali čbánky s mliekom a smotanou. Lišiak strčil ňucháč do najbližšieho čbánu a začal mliaskať. Vlk teda tiež na nič nečakal. Musím najprv ochutnať, či je to dosť dobré pre moju nevestu. <skrý> vlk ochutnával a ochutnával a smotany ubúdalo a ubúdalo a vlk strkal hlavu hlbšie a hlbšie do čbánu. A keď čbán do dna vylízal a chcel hlavu vytiahnuť, <skrý> zrazu to ako si nešlo. <skrý> Držím, Drží Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, drží? mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, dáme to dáme to mňam, mňam, mňam, moja hlava! Ať ty Nereu! Nereu! Zobudíš celý dom! Ale to bolí! Moja hlava! Púšti moju hlavu! Vlk s Čbánom na hlave behal po pivnici. Narážal do políc a rozbíjal všetko naokolo. Ale tým rozbil aj Čbán na svojej už tu bola gazdina s metlou. A tak vlk zase dostal zo pár pochosti. Na koniec ho gazdina predsa len z pivnice vymietla a nešťastný vlk trielil do lesa. Ti, môj chvostík oh, Vlčko, vlčko Konečne si tu Tu, uh, tu som, lišiak Prečo si mi nepomohol? Eh, vlčko, ved som ti chcel Nechal si ma tam samého Ušiel si a na mňa si nemyslel. práve, že som na teba myslel. Kým som ušiel, schmatol som jeden žbánok zo so smrtonu. Vieš, iba pre teba. Aby si mal prelíštičku na svadobnú hostinu. Uh, to je dobré. Ďakujem ti, Líšiačik. Dúfam, že bude líške chutiť. No, to asi nebude. Ako nebude? Prečo? Vieš, Vlčko, ako som bežal z pivnice, <tým> potkol som sa o kameň. Áno, <tým> o kameň. A džbán sa rozbil a všetka smotana vytiekla. <tým> Ach, skoro som si nohu zlomil, ale to len pre tvoje dobro. <tým> tak je teda po smotane. Škoda. <tým> Teraz sa už nemôžem z Líškou šibalkovo. Ale môžeš, môžeš. Vymyslíme pre ňu iný dar, kráľovský. Ah. Uh, odvezíš si nevestu na svadbu na koni. Ako? Ako rytier Romantika. Tomu žiadna žena neodolá. <sýk> Ale ja nemám konia. Ne, nevadí. Na lúke pri lese sa pasie starý somár. Ale ja chcem koňa! Krrrr! alebo Somár Hlavne, že ťa dovezie k neveste A čo keď nie? Keď ho trochu postrašíš a ukážeš mu zuby Uvidí, že spraví, čo budeš chcieť Ráno zabeneš za Somárom a večer môže byť svadba Aha Stoj! Somár! Ja. Ani sa Já. Áno, áno, já jsem strašný vlk Poniženě jich prosím Pán strašný vlk Nežeru ma Jsou už starý já. Meso a kosti mám tvrdé A suché Nebudem jim chutiť pán vlk já. Dobré, dobré Len už nehykaj, nechcem ťa zožrať Já Já, já. já. nechcu ma zožrať Já oh, pán vlk strašný Za to mým budem na smrti vďačný. Čo pre nich môžem urobiť? ja? Tuším, mal ten lišiach pravdu spraviť, čo budem chcieť. Takto jednoducho som si to ani nepredstavoval. Chcem... Aby si ma odviezol na svadbu. Oh, na svadbu? Mm -hmm. Na svadbu? Mm -hmm. Ale na akú svadbu poniženie ich, prosím, mm. pán Strašný. No, preca na moju. Oh. Na Vlčiu svadbu? Oh. To budem najprv povoz a potom asi hlavný chod. Na svadobnej hostině? Aha. No tak to teda nie. Musím něco vymyslit. I Tak eh, oni sa idu ženit, pán Vlk mm. strašný. No to je skvelé. No, to, to, to, to, to je krásné, pán Vlk strašný. Ale, ale to, to, je, to je náhoda. Aká náhoda? No, Náhoda, velká náhoda. Hmm. Lebo právě dnes se žení i můj gazda. No, Ano, veru tak, poníženě jich, prosím, právě dnes. A viděla pán vlk strašný? Ja. To je ještě větší náhoda, že můjmu gazdovi práve na švadbe chýba prvý družba. Naozaj? No ano, veru, tak. <tým> tak. Tak mi mojka dnes ráno nakázali? Choď, somár môj. Hmm. Ja, choď a priveď mi toho najlepšieho prvého družbu. No, a, a ja mám šťastie, že som práve ich dnes stretol. Veď, veď to, že by bol... Lepší prvý družba, ako práve oni, pán Vlk strašný. A, a, a, no keď myslíš. No áno, ja nemyslím, ja to viem. Na, len pekne nasadnú na chrbát, pán strašný Vlk. Ja ich hneď zaveziem gazdovi na tú svadbu. Ja, a tam si, tam si ich úctia... Tam im dajú, čo sa len do nich zmestí. Pôjdem na svadbu, pôjdem aj na hostinu, nažeriem sa. Niečo aj pre líšku uchvatnem a keď sa potom doveziem na tomto somárovi, sama mi skočí do náručia. A lišiaka si ja vezmem za prvého družbu, že to všetko tak dobre vymyslel. Jo, i a, i -a, tak, tak ne, nech nasadajú, ja, nasadajú, pán Brrk, strašný. I -a, I a. Vlk vyskočil I -a, na Somára, Somár sa rozbehol rovno do dediny a hýkal, hýkal na celé kolo, až sa zbehli všetci gazdovia. Vlk toch sa tešil, ako ho vítajú. <laughs> Potom zbadal, čo má ten uvítací výbor v rukách. Veru nečakal, kým mu začnú palice po chrbte tancovať. Zoskočil zo somára a ušiel naspäť do lesa. Schoval sa do brloha a ešte dlho premýšľal, čo sa to vlastne zasa zomlelo. Čo, Lišia Gríško, hneď na druhý deň požiadal líštičku Šibalku o lapku. Neodmieto, vedie to fešák a vie ju vždy rozosmiať. Napríklad, historkou o tom, ako sa s ňou chcel oženiť vlk Tlhk.